Василь Юхимович Шевцов Рід. Міфи та легенди України. Принципи поневолення і експлуатації людей Людину можна використовувати фізично, як біологічну істоту, інтелектуально і духовно. Найпростіші шляхи – фізичного використання, але вони досить неефективні. Експлуатація людини найбільш ефективна при повній інтелектуальній і духовній підпорядкованості меті її використання. Для цього людину потрібно перепрограмовувати. Вона повинна жити твоїми думками. Не всіма, а лише тими, що достатні для виконання функції і дотримуватись заповідей твоїх богів. Для програмування людини класом експлуататорів використовуються наступні принципи. Людина може стільки, скільки знає. F. Bacon Зробіть усе, щоб вона знала лише те, що корисно для нас. Створюйте ті сорти людей, що влаштовують нас. Для досягнення мети використовуйте штучну селекцію. Прибирайте бажане і знищуйте все, що виходить за межі необхідного. Заохочуйте фізіологію, потурайте тваринним інстинктам, особливо сексуальним прагненням. Пропагуйте сексуальну революцію, будіть у людині тварину. Не дайте їй піднестись до розумності та духовності. І будете її пастухом. Інформувати людину не значить давати їй знання. Знання – це ще й уміння аналізувати та використовувати інформацію. Не дайте опонентові це вміння. Нехай знає, але не думає. Потурайте тим людським бажанням, що пов'язані з тілом. І робіть усе, щоб не було таких для розуму і душі. Заохочуйте професійні, але не духовні запити і бажання. Найгірше людина сприймає думку про те, що у неї поганий смак що вона негуманна до людей і не вміє думати. Хваліть у людині те, чого вона не має. Чим більше різної непотрібної інформації дати людині, тим менше вона буде думати. Зробіть усе для того, щоб повністю заповнити її інформаційний простір корисною інформацією для вас, щоб у неї не було часу на аналіз інформації і висновки. Кожному достоинству і кожній добрій якості людини Протистоїть якийсь недолік або вада. Зробіть щедрість марнотратством, бережливість скупістю, хоробрість безрозсудством, обережність боягуством, патріотизм нетерпимістю, і ви отримуєте гарний інструмент для досягнення мети. Розділяй і володарюй. Щоб ніхто не знав ваших планів і не скористався ними, демонструйте терпіння, тактовність, гнучкість, проникливість, спокій. Здавайтесь відкритим і доброзичливим. Користуйтесь їх ідеалами. Надівайте їх моральний одяг, і ви досягнете своєї мети. Помічайте звичаї інших, їх пристрасті й антипатії, смаки і нахили, та потурайте їм. Ваша увага до людей обернеться гарантованим прибутком. Говоріть жінкам компліменти, а чоловікам, які вони розумні і матимете довірливе до вас знаряддя. Пропагуйте дружбу розгулу, п'янства, розбещеності. Все те, що ніколи не зробить людину, дійсно загрозою вашим намірам. Знайдіть у кожній людині її найбільшу пристрасть і грайте на ній, бо то ланцюг, що прив'яже її до вас і зробить вашим рабом. Заохочуйте пристрасті, до речей, їжі, шкідливих звичок, до всього, що перетворює людину на фізіологічну істоту і робить її джерелом вашого прибутку та основою вашої влади над нею. Зробіть усе, щоб людина вірила, а не знала. Віра робить людину потенційно недумкуватою. Для того, щоб тримати людей у покорі, необхідно перетворити людські умови життя в бездуховні і бездумні умови існування свійської тварини. Для чого необхідно? Позбавити інформації зовнішнього світу з тим, щоб людина не знала і не думала про краще життя. Розповсюджувати інформацію про те, що будь-які зміни приведуть до того, що буде ще гірше. Дозволити користуватись інформацією, яка нічого не варта з точки зору змін. При цьому повинна домінувати думка про неможливість змін. Прищепити людині психологію і поведінку дитини з акцентом на фізіологічні потреби. Роздувати муху до слона. При всіх перевіряти чисті руки, ставити в куток, зняти штани тощо. Відсутність законів і правил, зведення їх до асоціації з особистістю. Я хазяїн, я закон. Я керівник, ти дурень. Можу дозволити, а можу і ні. Хочу підтримаю, хочу покараю. Використовувати в якості зворотнього зв'язку донос. Впровадити колективну відповідальність, караючи всіх за винного одного. Впровадити правило «не висовуйся». Навчити дивитись і не бачити. Слухати і не чути, поки не дозволять. Пересварити людей чергами, привілеями, увагою, нагородами тощо. Знищити віру у власні можливості. Створити серед рабів еліту. Гірше чужих катів бувають лише свої. Перетворити людей на зомбі. Довести виконання наказів до автоматизму без усвідомлення їх суті. Показові в цьому розумінні армія, поліція та інші державні інститути. Привчити не бачити очевидного. Говорити на біле-чорне, на чорне-біле. Прищепити постійне відчуття страху. Постійне очікування біди, болю, кари, смерті тощо. Погроза повинна бути страшніша за її виконання. Знищити ознаки особистості з підгонкою рис людини до рис і ознак еліти суспільства. Програмувати свідомість, безперервно прокручуючи ту саму інформацію. Для того, щоб залишитись людиною за будь-яких умов, необхідно дотримуватись двох правил. Створити для себе середовище автономної поведінки, де лише я сам можу приймати рішення мати в свідомості етичну межу, опуститись нижче якої для людини гірше смерті. Універсальним інструментом привласнення людини і продукту її діяльності, того, що тобі не належить, є гроші. Праведним шляхом розбагатіти неможливо. Ні працею, ні терпінням, ні талантом накопичити капітал неможливо, бо накопичення капіталу завжди було привласненням чужого, людського чи природного. Існує лише шість шляхів збагачення. Капітал на чужому горбі. На експлуатації інших людей. Рента з обороту. Оббирання прихожан, учнів, пацієнтів на обслуговуванні в лапках людей. Капітал на пороці. На порочних запитах, алкоголі, наркотиках, порнографії, заборонених людських і ритуальних речах. Капітал на крові. Створюється насиллям, загрозою і вимогами, в тому числі з використанням влади та інших власних соціальних переваг. Злодійський капітал формується шляхом махінацій, афер, крадіжок, використанням службового становища, монополізму, дефіцитами, привласненням природних і соціальних ресурсів. Спадковий капітал передається в спадок родиною, орденом, кланом, партією, мафією системою разом із титулом спадкоємця. Божий капітал формується за рахунок продажу і експлуатації таланту, тіла, совісті, виграшу в лотерею та знаходженням скарбу. Якщо не хочеш бути вівцею і збагатитись, забудь раз і назавжди питання моральності походження грошей. У світі капіталу ти можеш бути або капіталістом, експлуататором, насильником, злодієм, шахраєм, або жертвою, на кому їздять і обдурюють на кожному кроці. В соціальному, гуманному суспільстві це робиться на основі закону із твоєї згоди, в антисоціальному без твоєї згоди – законно і незаконно. Принципи тотального поневолення і експлуатації народів і суспільних об'єднань. Кожна організована структура в суспільстві масонська ложа, мафія, орден, клан, партія, церква, братство це країна в країні. Оскільки цілі внутрішніх організованих структур рідко співпадають з державними інтересами, то такі утворення по суті є злоякісними пухлинами в тілі суспільства. У суспільстві все вирішують гроші, влада, кадри і інформація. Засоби масової інформації – основний засіб зомбування і програмування суспільства. Церква – основний засіб духовного зомбування і програмування людини. Принцип досягнення мети в суспільстві – насилля. Хитрість, лицемірство, підкуп, обдурювання, зрада – інструменти досягнення мети. Кожна суспільна структура стійка лише тоді, коли навіть ненависть між її членами слабкіша за загальну мету збагачення і володарювання. Хижаки всіх мастей, об'єднуйтесь. В'єднанні заради загального збагачення – основа успіху, порятунок і розквіт карного злочинного утворення. Тож необхідно мати чітку програму почуття, ліктя і без вагань і роздумів дотримуватись прийнятого плану. Єдність – засіб досягнення мети. Використовуйте гасла націоналізму під покривом інтернаціоналізму. Всі релігії, всі засоби, всі моральні і етичні норми мають слугувати одному – процвітанню клану, до складу якого ти входиш. Все, що виходить за межі вашого інтересу – це провокації і обдурювання. Формуйте свої кадри. Кадри сьогодні – це майбутнє завтра. Всі найважливіші точки суспільства, де зосереджені гроші, влада, інформація, духовність, повинні бути кузнею ваших кадрів. Молодь має підхопити і нести естафету далі. А тому не бійтесь висувати молоді кадри на найважливіші посади. Не вміє – навчиться. В успадкуванні традицій – стабільність, стійкість, безсмертя мафії. Світ жорстокий, у ньому не існує місця філантропії. Кожна людина, кожне об'єднання, кожний народ – коваль свого майбутнього і свого щастя. Не думайте про інших. Якщо вони не думають про себе, чому ви маєте турбуватись про них? Не сподівайтесь на «а може». Не чекайте милостей від суспільства. Взяти їх, незважаючи ні на який опір – наша задача. Створюйте свої колективи і об'єднання, а віснуючих викидайте, виштовхуйте всіх, хто не з вами і не за вас, особливо інородців та іновірців, бо вони займають ваше місце або місце, яке може зайняти своя людина. Робіть усе можливе, щоб оточуючи вас інородці, іновірці, члени інших об'єднань і прошарків суспільства, жили в інформаційному вакуумі, тваринним життям на рівні фізіологічних інстинктів, не підозрюючи, що є інший світ і виміри життя. Не дайте можливості їм думати і аналізувати, узагальнювати і робити висновки, щоб ніхто не засіяв свідомість і згоїв розумом, поспішіть засіяти її корисною інформацією для вас, і тоді іншим сіяти і вирощувати буде вже ніде. У кожного з не наших має бути межа можливостей і бажань, контрольована нами. Все, що вони мають, має бути їх межею, все, що маємо ми. Це засіб для досягнення все більшого. Все, що мають вони, – це віддане їм у тимчасове користування для нашої користі. Все, що мають вони, – заповідано Богом нам, вибраним. Якщо не можете використати щось або когось у своїх цілях, зробіть усе, щоб ніхто інший, окрім своїх, не міг скористатись цими можливостями. Під гаслами цінностей життя, розумності і вибраності пропагуйте лінь, заздрість, аморальність, проституцію, жорстокість, насилля. Все, що розкладає і розбещує особистість, перетворює її на скотину. Скотина вибраним на заваді не стане. Заохочуючи низькі прояви, особливо почуття справедливості в лапках, і заздрощів, допоможіть сірій масі розірвати тих, хто піднявся серед них. Знищуйте інтелект і душу інших народів і суспільних об'єднань. Істота без голови – це віл, який має розуміти лише дві команди – цоб і цебе. Народ без власної голови має жити вашим розумом і для вас. Чесність, принциповість, любов до ближнього, бажання робити добро, порядність, інші гарні риси, не своїх, мають служити нам. Не Малими досягненнями, з них складаються великі перемоги. Мала перемога – теж перемога. Не бійтесь приниження, якщо воно веде до мети і дає вигоду. Неаморальні речі, якщо вони допомагають розквіту свого народу. Мета завжди виправдовує засоби її досягнення. Умійте пристосовуватись, міняйте свою поведінку в залежності від ситуації, демонструйте гнучкість розуму. Нехай інші, невибрані, демонструють принциповість і залишаються самі собою. Бояться приниження і нечесності. Істина, добро і правда лише те, що служить нам. Не бійтесь брехні, нечесності, зради. Обмежуючи себе в моралі, ви обмежуєте свої можливості. Залиште мораль іншим – це їх нещастя і наша перевага. Говоріть і вчиняйте так, як не допускає їх мораль, їх поняття. Вони не повірять, що так можна робити, що ви на це здатні. Завжди поводьте себе впевнено, напористо, агресивно, збентежуючи і приголомшуючи. Більше слів і словесної мішури, більше незрозумілого, наукоподібного, більше жаргону. Нехай ламають голову і шукають те, чого там немає. Важливо не що говорити, а як говорити. Самовпевненість буде сприйматися як переконливість, амбіції і посягання як вищий інтелект, манери повчати і поправляти, як перевага. Крутіть їх розум, збуджуйте нерви, пригнічуйте волю тих, хто хоче і може заперечити. Компроментуйте, цькуйте натовп на вискочок. Шукайте недоліки і роздувайте муху до слона. Все робіть на межі пристойності, ввічливого зухвальства і нахабності. Звинувачуйте в антинародності, в антигуманізмі, в антисемітизмі навішуйте ярлики, і тоді всі відмахнуться від вашої жертви і знищать її своїми руками. І ви посядете належне вам місце. Зображайте себе бідними і нещасними, дискримінованими і приниженими. Допомагайте скрізь і у всьому своїм. Ви допоможете сьогодні, завтра допоможуть вам. Тримайте у своїх руках засоби масової інформації. Просякайте в апарати Державного партійного духовного керівництва і скрізь на всіх ланках формуйте вигідну для вас суспільну думку. З кожної дрібниці можна створити проблему, а проблему представити як дрібницю. Жоден суспільний процес не можна пускати на призволяще. Контролюйте всі суспільні процеси, і якщо навіть вам немає від них зиску, спускайте їх на гальмах або ж спрямовуйте проти своїх суперників. Кожне починання маємо очолювати ми, щоб вести процес в необхідному напрямку. У будь-якому колективі беріть владу в свої руки і керуйте ним у наших інтересах. Владна і творча частина має бути у наших руках. На вакансії беріть лише своїх, а якщо немає підхожої кандидатури – ліквідуйте посаду. Якщо не можете зробити і цього, беріть на посаду інородця, краще азіата. Після необхідної обробки він стане нашим союзником і працюватиме на наш успіх. Зробіть усе, щоб люди забули свій родовід, а народ – історію. Народ без історії і людина без родоводу – глина, з якої можна ліпити все, що необхідно для нас. Тримайте під контролем молодих і перспективних, не наших. Беріть їх в кільце нашої постійної уваги. Оточіть своїми, оближте контактів і знайомств. За межами бажаних. Одружуйте їх на своїх доньках. І після цього відкривайте їм зелену вулицю в житті. Вони вже наші. І будуть працювати на нас. Їх робота – наш прибуток. Заради сім'ї і дітей вони зрадять всіх. І служитимуть нам. Купуйте, крадьте, знищуйте, стирайте всі твори. Всю інформацію, що несе правду про нас іншим. Розкриває наші плани і нашу стратегію. Все, що сталося і що відбувається, має сприйматися іншими лише в нашій трактовці. Не дайте зрости паросткам супротиву. При їх появі розділяйте, дискредитуйте, знищуйте. Ніхто не повинен сумніватися у нашій вищості і перевазі. Не дайте їм об'єднатись, компрометуйте під будь-яким приводом. Поки вони не об'єднані, їм не встояти проти наших колективних дій. Звинувачуйте їх у всіх земних гріхах, особливо у відсутності пошани до старших, у порушенні моралі та етики, братерства і інтернаціоналізму. Звинувачуйте. Нехай виправдовуються. Обливайте брудом. Нехай відмиваються. Той, хто виправдовується, уже винний. Або наші порядки, або дезорганізація і хаос. Безладдя має продовжуватись до того часу, доки вас не попросять навести порядок. Всі мають працювати на нас. Хто не з нами, той проти нас. Покірними і смиренними мають бути вони, але ніколи ми. Проповідуйте і насаджуйте доброчинства серед них. Самі ж залишайтесь непримиренними і твердими. Ніколи не послабляйте натиск. Присингуйте скрізь і завжди. Все має бути корисним вам і своїм. Змінюйте райони і країни дій та концентрації зусиль. Скрізь ми маємо бути діяльними, здоровими, багатими. І при владі. Гроші – наші руки і ноги. За необхідності ми маємо збиратись, а виконавши задачу – розпилитись, щоб прийти туди, де можна зібрати новий урожай. Проповідуйте інтернаціоналізм, братерство, рівність, свободу. Нехай все буде спільним, народним, а значить нашим. Гаслом інородців має бути рівність можливостей, останній може бути першим. Зробіть усе, щоб вони своїми руками знищили своїх вискочок, свою еліту, і тоді ви станете їх рятівниками, поводирями і господарями. Для дискредитації влади, її знищення або підпорядкування собі, використовуйте закони бюрократичної будови суспільства. Чим більший апарат влади, тим у більшій мірі він паразитичний і руйнівний. уміло вирощуйте його. Свою участь і недоліки в роботі Пояснюйте помилками попередників, недостатністю людей, грошей, можливостей. Ідеальна мораль бюрократії – більшини колосо. Коли влада вас не влаштовує, стимулюйте перебудову. Ті, кого це стосується, кричать і сваряться більше всіх. Зробіть того, хто стоїть на перешкоді, відповідальним за перебудову, і його з'їдять свої. Ви ж залишайте за собою контрольні важелі і грайте роль миротворця. І рятівника використовуйте ситуацію у власних інтересах. Якщо вашим загрожує скорочення, ініціюйте необхідність створення нових структур, скорочуйте не своїх і потурбуйтеся про своїх бажано з їх зростанням в службовій ієрархії. Найкраща ваша опора бюрократичні структури, що побудовані на суспільному паразитуванні і в яких імітація діяльності найкращий засіб уникнення відповідальності і досягнення власних інтересів, все, що проти ваших. Знищуйте або засекречуйте. Робіть іерархію сірою і нікчемною. Поширюйте чутки про те, що підлеглі претендують на вищі посади, і ті, хто їх займає, зроблять усе, щоб знищити претендентів. Пам'ятайте, що бажання людей зростають швидше, ніж їх прибутки, а тому хабарі і подарунки, додаткові джерела прибутку сприймаються дуже позитивно. Кожний канал зловживання буде виправданий, якщо поділитись з владою. Красти і привласнювати краще всього під гаслами турботи про суспільство. Прикрашайте і озеленюйте мости, вулиці і тротуари, організовуйте гуманітарні акції і будуйте церкви. Звичайно, все це за суспільні гроші. І можете красти багато і безкарно. Спробуйте перевірити закопані гроші. Особливо тепло суспільством сприймається гасла справедливості, турботу про жінку і дитинство, про екологію, покращення умов хворих і соціально незахищених, потерпілих від стихійних лих. Використовуйте це вічне джерело вашого прибутку. Запам'ятайте наступне. Для збільшення ефекту зомбування використовуйте поєднані з емоціями ярлики. З багатьма словами пов'язані конкретні емоції. Злодій – поганий, рятівник – гарний і так далі. Якщо хтось хоче закрити в лапках вівчарню – Зробіть усе, щоб там залишився свій вовк. Зробіть поводирем сліпого або божевільного. Вони приведуть конкурента або до прірви, або зведуть у болото. Найнебезпечніші поводирі – безталанні мрійники. Натовпом керують ті, хто потурає натовпу і використовує його. Кожний народ має владу, на яку заслуговує. Зробіть усе, щоб він заслуговував вас. Той, хто контролює минуле, контролює і майбутнє. Хто контролює сучасне, той контролює минуле. Кожний рівень структур суспільства має користуватись лише призначеною для нього інформацією. Інформація призначена вибраним. Задача школи і вищих навчальних закладів – не вчити думати, а вирощувати необхідні для нас види у відповідності до професій. Знеживлення людства – це живі роботи-трупи. Живі роботи – ідеальний інструмент досягнення максимального результату. При керуванні суспільством і його кодуванні користуйтесь наступними пріоритетами – у заданій послідовності, не допускаючи до них не своїх. Методологія. Світоглядна інформація, загальнофілософські уявлення, розуміння загальних природних процесів у Всесвіті, символі, релігійні заповіді і догмати. Фактологія і хронологія. Перш за все історична. Ідеологія, мораль і етика особливо експлуатуючи категорію вибраності людини і народу, мистецтво, відновлює зв'язки з гармонією космосу, недержавне керування, світова фінансова система, таємні товариства, ордени, партії, державні інститути, політика, влада, закони, система освіти і виховання, особливо дитяче виховання, пріоритетність точним наукам, логіці, математиці. Засоби масової інформації особливо телебачення Економіка Гроші, фінансові структури, власність, економічні структури Система розваг і відпочинку Зброя геноциду Алкоголь, тютюн, наркотики, психотропні речовини Зброя масового знищення людей Від ножа до ядерної зброї і психокодування Обов'язковою умовою контролю суспільства є тотальний контроль свідомості людей і духовних запитів на всіх етапах життя людини і розвитку суспільства. Дякую усім за підтримку мого канала, за те, що ставите лайки, за те, що пишете коментарі, за те, що донатите на баночку. Усе це допомагає підтримувати канал та розповсюджувати дані відео.